Borås talande samråd Demokratitid 124. Tack för avsnitt 3 utav podcastern av Demokratitid 124 här på Brygghuset i Borås och vi välkomnar avsnittets första gäst. Hej hej. Hej, presentera gärna dig själv. Gör jag så gärna. Aida Karimli heter jag från Centerpartiets ungdomsförbund. Jag är kampanjansvarig för Västra Götaland. Och du är här idag för att För att jag fick en inbjudan till detta fantastiska event och då kände jag måste man ju komma hit och kolla. Nej, jag var här förra året också eller förra gången ni hade den här typen utav event och tyckte det var väldigt väldigt kul och väldigt inspirerande. Så därför så tog jag mig tiden att komma hit idag också. Så att du tycker att det är ett bra initiativ som Ungdomsrådet i Borås har tagit? Ja, absolut och jag vill gärna se den här formen utav initiativ på flera håll i Västra Götaland och det tänker jag faktiskt eh, försöka säga till de kommuner där jag är eh och promotar detta för det tyckte jag var en väldigt väldigt bra idé. Kul. Och du har varit och lyssnat på föreläsningen som vi hade här för en liten stund sen? Yes. Och eh ja, dina spontana kommentarer och åsikter. Spontana kommentarer och åsikter. Jag jobbar ju egentligen med ungdomar och eh uh, ungdomsverksamhet och jag lärde mig så otroligt mycket så det spontana jag tänkte var gud vad lärorikt detta måste vara för då har ju jag ändå hört det mesta och ändå hörde jag någonting nytt det som jag definitivt kommer att ha med mig härifrån det är hela det här hur alla ungdomar anses vara en homogen grupp och att alla ska liksom ses som en enda grupp och hur det verkligen inte är så för det vet vi ju men när man får det målat på det sättet så blir det ännu mer tydligt och man förstår ännu mer hur viktigt det är att vi att vi inte ser ungdomar på det sättet för de man är ju olika självklart Vad tycker du om de partipolitiskt oböna organisationerna som ungdomsråden det är, ju de, det är de eh de dom organisationerna som faktiskt gör skillnad. Eh jag slår is hårt slag för ungdomsvård. Det tycker jag är väldigt viktigt och väldigt bra och jag vill gärna se fler ungdomar i ungdomsvård, men det är ju de ideella verksamheterna som faktiskt gör skillnad på marknivå för man kan alla för det. Absolut. Jag jobbar och brinner ju mycket för integrationsfrågor till exempel. Och När det kommer till integrationsfrågor så är ju de ideella verksamheterna som man är alltså man är ju totalt beroende av dem. Det är de som når ut till människorna och det är de som skapar integrationen. Vi politiska partier eller förbund vårt jobb är ju att skapa den politiska debatten och förutsättningarna, men det är ju de ideella verksamheterna och organisationerna som faktiskt gör arbetet. Jag är medveten om det. Om fler blir medvetna efter såna här event så blir jag jätteglad. Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig politiskt? Eh, jag har ju alltid haft ett stort engagemang och verkligen varit driven i de här frågorna och jag har med vilja att vilja hjälpa till och vilja göra skillnad och förändra världen, jag vill ha fred <laughs> sen jag var väldigt väldigt liten. Eh, och så hittade jag en väg in och har gått den här vägen. Anledningen till att jag blev politiskt eh aktiv var 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen för då kände jag att då behövs jag jag vill göra min röst hörd och jag vill försöka förändra Sveriges normer om jag nu kan. Hur kommer det sig att du valde Centerpartiet? Därför att det var det parti som representerade mina politiska åsikter. Ehm jag är liberal. Jag tycker att miljön är bland de viktigaste frågorna som finns och jag tycker om deras syn på människan och människans rätt att bosätta sig och röra sig fritt. Och jag tyckte ja det var för att det representerade mina åsikter helt enkelt. Hur kommer ditt engagemang se ut inför valet? Å oh, herre gud, jag är kampanjansvarig för Västra Götaland så mitt engagemang kommer se ut ungefär så här. Jag går upp på morgonen och så går jag på skolor och springer på olika event hela dagen och sen på kvällarna så sitter jag och twittrar och facebookar och <laughs> så det här, det här året har bara handlat och kommer bara handla om valet för min del. Eh så jag har väl fått för mig att alla känner så här och blir så här typ förvirrad när folk inte ens vet om att man ska rösta den 25e maj. Men jag har förstått att alla inte är lika inne i detta som jag. Vad ser du mest fram emot under den här dagen? Nu tyvärr så i min del är den här dagen slut vi måste hem. Oj, vad tråkigt. Ja, väldigt väldigt tråkigt, men jag ser fram emot och följer er på eh Instagram och Twitter och jag antar att jag kommer få se ett och annat på Facebook också. Eh från både eh SFade men också från från annat håll. Eh jag är väldigt ledsen att jag missade debatten för den hade jag väldigt gärna villat höra och se. Men eh, jag ser fram emot att ni gör det här igen och oftare. Ad det vi välkommen då också. Eh innan vi avslutar så har vi en fråga som vi ställer till alla och den är vad är demokrati för dig? Demokrati för mig det är att varje människa ska kunna bestämma i den utsträckning den kan över sitt eget liv och få ta sina val och känna sig fri att vara den den är. Eh Demokratin handlar om att att gemensamt se till att alla kan vara med och bestämma och få sin röst hörd en svår fråga. Jag har aldrig behövt definiera det på det här sättet. Men för mig handlar det om det. Att alla får sin röst hörd. Att man hittar någon som representerar den och lite grann litar på att den ska få dens röst hörd helt enkelt. Det måste väl vara demokrati. Tack så mycket för att du ställde upp och jag hoppas att du har haft en trevlig dag. Tack, tack. Demokrati som skrivera. Vår ordförande Linus är tillbaka efter X antal timmar på föreläsning. Ja, precis. Jag är här direkt efter min föreläsning om ordningsmaktssordning och dialog IRL. Och ja, vi pratade med dig innan och du var taggad då och, och har du fått prata av det om, om allt av det här nu? Jag har mycket mycket mer att prata om ordningsmaktssordning. Det är ett stort ämne som jag aldrig nog blir klar med. Jag kommer prata om det ännu mer ikväll. Och vi har haft folk här som har kommenterat föreläsningen och så men kan inte du berätta lite mer om vad du har sagt där uppe? Jo, föreläsningen inleddes med att vi kollade på en film om vad Sveriges ungdomsråd gör på sina nationella träffar. Den är hur grym som helst, jag tycker alla ska se den. Finns på deras Facebook länkad. Vilken Facebook? Borås stats ungdomsråds Facebook. Ni adderas som en vanlig person. Ja, ah, då vet jag de om det. Ja. Eh, vad hände efter filmen? Eh, ja, efter filmen så presenterar jag mig och eh, Hanna som är ordförande i Sveriges ungdomsråd som hjälpt mig att hålla presentationen. Eh, ja, det var ungefär det och sen så gick vi vidare och började snacka lite om hur det ser ut i andra ungdomsråd runt om i Sverige. Sveriges ungdomsråd har cirka 1500 medlemmar och består av cirka 6 eh och cirka 60 kommuner är med i Sveriges ungdomsråd. Eh det finns 50 olika sätt som ungdomsråd eh, kan organisera sig på. Det finns allt ifrån ungdomsråd till ungdomsfullmäktige, ungdomsting och ungdomsdelegationer. Det finns alltså väldigt brett, men eh, jag väljer att samla alla under namnet ungdomsråd. Hanna var ju här förut som hade det men ja. det är ju också. Det verkar som att det var väldigt att hon ansåg som att det var väldigt lyckat. Ja, vad kul. Eh, jag är med i svängs utbildatrupp eh så jag på blir ja, föreläsare hur man ska säga. Så han är lite som en mentor så det var det bra att hon tyckte att det gick bra i alla fall. Och vi har haft diverse olika personer här som har tyckt att det har varit en väldigt informativ och lärorik presentation. Ja, men det har bra betytt tycker jag. Eh och sen pratade vi mycket om det att eh, ungdomar är inte en homogen grupp. Om ni kallar på mig så är jag i de flesta undersökningar och sånt så ja i sig är man bara bara att det är ungdomar, men om man ska ta vuxna då är det ofta vilken ålder de är, vilket kön de har, men när man gör undersökningar som är unga då är det nästan bara unga och ungdomar är ingen homegen grupp. Från vi skulle kalla på mig då är jag är bara ung, kallar vi på min pappa. Han är heterosexuell. Han är 40 år. Eh, han är man, han är vit, han är fullt funktionellt, vilket betyder att han inte har något handikapp. Eh, ja, så när ni ser man placerar ungdomar in i ett och samma fack. Man ser inte att de är individer på samma sätt som är med vuxna oftast. Eh och du har haft föreläsning om IRL-dialogen? Ja, det var mer en workshop eh då som vi gick ut på att vi dela in politiker, tjänstemän och medborgare och ungdomar i olika grupper där man fick vad som var bäst och eller vad som var sämst i Borås. Eh jag har inte, jag ska se om jag har det. Jag har tror att papper här framför mig. Eh och det när man anmälde sig till den här dialogen då fick man fylla i anmälan vad man tyckte var bäst och vad man tyckte var sämst i Borås. Det som är bäst då eh tyckte många var stadskärnan och föreningslivet och det som är sämst var segregationen, skola och kollektivtrafiken. Så vi delar upp oss i grupper som fick prata i runt 10 minuter och eh vi avslöjar sedan vad vi kommer göra med vad de har tagit fram. Vi kommer ha en egen folder som vi kommer ge ut för att visa hur unga kan påverka i de här frågorna eller hur bara medborgaren påverkar, vem man ska vända sig till och så vidare. Kom det fram många kloka förslag på ja, lösningar? Ja, alla grupper kom fram till minst fem förslag. Så det var väldigt bra resultat. Vem man ska vända sig till, hur man gör eller hur man går vidare. Och de här grupperna bestod både av folk från ungdomsrådet, politiker, Aha, tjänstemän och vanliga besökare. Absolut. Det stämmer jättebra. Så att det var en bra variation i de här grupperna. Det var en väldigt stor variation och både åldersmässigt, tjänstemässigt och också när det eller vad man gör på dagen, om man går i skolan, pluggar, jobbar som politiker, ja, eller jobbar med något annat. Så mandrord så var det väldigt lyckat. Det måste jag absolut säga. Jag själv var väldigt nöjd. Jag fick många bra kommentarer efteråt. Det är bra. Och ni ni i ungdomsrådet, ni kommer arbeta vidare med det här? Ja, vi kommer göra den här foldern som vi sen kommer sprida för att ja, visa möjligheterna som unga i Borås och vad man kan göra om man vill påverka. Vad var det för problem som togs upp med till exempel kollektivtrafiken? Det var inte några problem som tog upp utan det var ju mer hur hur man skulle vända sig till om man vill påverka kollektivtrafiken. Mm. Och vi hade med oss Tom Andersson eh Tonyte som jobbar med eller han eh dagens kollektivtrafik drivs ju av väst, äh, Västtrafik i Borås som, så men han sitter med i något utskott som jobbar med kollektivtrafik eh, så han försöker ju också påverka den till stor del. Men eh, som sagt det är ju ett företag som driver så är det lite svårare för kommunen att påverka vad är det man vill påverka i kollektivtrafiken priser, tider och hur ofta linjerna går så att man vill ha lägre priser och tätare avgångar precis det var min uppfattning är. jag kan ha fel men det var min uppfattning jag trodde att det går att lösa ekonomiskt för Västtrafik Allting går att lösa på ett eller annat sätt frågan är bara hur mycket tid och pengar man vill lägga ner på det eller som vad, vad man ska säga vad företaget och politikerna är Vad ligger näst framför oss i dagens schema nu Eh, så jag kollar här på mitt fina lilla schema som jag har precis framför mig. Eh, nästa är vad har demokratin med hälsa att göra som kommer ske, eh, ske här i kaféet 16 till 17. Och då är det reflektioner över hur samhällsutveckling har påverkat våran hälsa och tvärtom. Eh, Per Blad som är utvecklingsledare på folkhälsan kommer hålla i den och jag har hört mycket bra om den föreläsningen. Vi kan väl skulle nappa honom lite snabbt innan. Det han tycker jag absolut och, att vi ska göra. Höra med honom ja, vad han har att säga helt enkelt. Absolut. Så att eh, vi tar och letar upp honom och Linus, vi har väl mer av dig senare. Det kan jag garantera. Tack så mycket. Har det bra. Det är Demokratin 12 till 24. Då kör vi igång. Ja, Linus har pillat in ytterligare en gäst här som ja, får presentera sig själv. Jag heter Per Blank och jag jobbar på folkhälsomyndigheten här i Stockholm. Och du är här på Demokrati 12 till 24 för att Ja. Jag är lycklig inbjuden hit. Ja. Och vad ska du göra? Jag ska prata om folkhälsa och demokrati. Och hur hör de här två ihop? Ja, det ska jag ju avslöja när jag pratar den egentligen, men nej man kan säga att det är en förutsättning för varandra på någon vis va. Demokrati är en utav grundstenarna i en bra folkhälsa ihop med frihet och ehm jämställdhet och kunskap. Men för de lyssnarna som lyssnar på det här och inte är här, ja. eh berätta lite mer om vad du ska prata om. Jo, alltså jag ska jag ska göra ett antal historiska nedslag. Jag ska vara nere på 1863 och berätta om provincialläkare i Sverige bland annat. Och uh, jag ska prata om tuberkulos, en nästan utrotad sjukdom i vårt land i varje fall, men som grasserade värre än över. Jag ska berätta lite grann om vad det innebar och hur var en sann demokrat, demokratisk eh, livsåldring. Det låter jättespännande. Ja, verkligen. Eh har du hållt på med det här länge? Folkelse? Ja. Ja, det har jag gjort. Jag har hållt på i 25 år. Sa att drygt. du vet vad du pratar om. Ja, det gör jag. Det gör jag. Vad var det som fick dig att börja med det här för från första början? Det Folkelse? Ja. Ja, alltså det är ju ett samhällsintresse som ligger i botten. Jag är intresserad av att och, och utveckla och ett ett välfungerande samhälle som Sverige ändå är till lite ännu bättre. Så det det var nog det som som gjorde att jag började med detta. Och eh, ja, du ska prata här om en liten liten stund och eh, vi får väl ta in åhörare efteråt som får ge sina reflektioner på ditt anförande. Ja, absolut. Absolut. Du kanske kommer tillbaka senare också? Ja, gör jag gärna. Tack så mycket. Mm, tack hej. Ja. Vi har fått in eh, två gäster återigen eh, presenterar i själva. Eh, <här> jag heter Patricia Walter och jag går i 98 och jag är med i ungdomsrådet. Ja, eh jag heter Freja Bergdahl och jag är 13 år och jag är också med i understudy. Ja. Och ni har varit uppe på Pandoravåning precis och lyssnat på föreläsningarna och varit med i dialogerna. Eh vad tyckte ni? Det var jättespännande och jättekul verkligen. Eh man fick väldigt många olika perspektiv. Ja. Och är det den första föreläsningen ni pratar om nu då? Som Linus Höll ihop med Hanna? Ja. ja kan ju utveckla era resonemang mera er, vad någon jag fått ut utav det här. Ja men ehm eh äh, äh. Det får tänka hur mycket ni vill. Ja. Fick man ut. Lärde ni er något nytt? Eller kunde ni alls när ni innan? Jag har ju hört väldigt mycket om det sen innan. Vi har ju gått på stor möten och sånt och det hör om vi väldigt mycket om vad vi ungdomar kan göra. Så det var inte så mycket men Jag fick ett nya perspektiv om hur liksom vuxna kan se på oss. Mm. Alltså som unga som en homogen grupp. Ja, som unga som en grupp då. Och jag tror att det var väldigt så här givande för de vuxna som var där för att de kanske inte visste så mycket som vi som är med i ungdomsrådet vet om hur unga kan påverka och så. Vi ju mer det vi ser ju det hela tiden men vuxna ser ju bara ungdomar som liksom lata, tänker inte på tiden. Ja. Ja. Skiter i allt typ ja, precis. Eh <laughs> och ni deltog även i dialogen där uppe och vilka ämnen var det som ni var med och diskutera? Eh segregation var jag. Med. Och jag diskuterade kollektivtrafik. Eh, vad diskuterade ni om de här ämnena då? Typ hur man kan förbättra och förändra eh ämnena eller så. Man skulle ge fem tips på Och och vad kommer ni fram till? Med segregation kommer vi fram till att vi måste ha mer sammankoppling, försöka få för ihop människor på ett bättre sätt. Eh, börja med ungdomar och se till så att de vet vad meningen bakom ordet är och ge dem kunskap, för de slänger runt ord utan att liksom tänka sig efter, till exempel som blatte och invandrare och ja. Mm. Och med kollektivtrafiken? Eh, ja, vi tyckte att man måste liksom veta vem det är man ska vända sig till för att man vill förändra någonting så att man inte typ går till fel personer som inte kan göra någonting åt. Och vem ska man vända sig till om man har frågor som rör kollektivtrafiken? Eh, det var till exempel han som var med i våran grupp, han heter Tom Andersson. Ja. Han var med i våran grupp och diskuterade och han var ju vad heter det? Eh, han sitter med i någon nämnd av något slag, va? Ja, ah, han var typ eh, han är kommunalråd. Ja, ah, han var liksom chefen över ah. det i Sjöherad det Jampan. låter ju jättebra. <laughs> ja. <laughs> så ja, hon hon kunde man gå till. Ehm um, och så ska man och så är det ju bra att samla in namnunderskrifter och så för att liksom eh västra trafik och de ska förstå hur många det är som vill förändra eller ja, som vi förändra. Och dessa ämnen som ni då blev indelade i, är det något som ni har pratat om mycket innan eller var det något nytt eller hur det är koppling till det ämne som ni fick segregation pratar man ändå ganska mycket om det tycker jag speciellt i skolan och sånt men det är ju nog mer med alltså kompisar tror jag inte så mycket med lärare fick jag tycker det borde vara för liksom för man drar in lärarna i konversationen så blir det ju inte mer jag håll inte säga allvarligare men jag tror att de kommer med väldigt bra för, alltså förslag på hur man kan förändra grejer eller ger oss nya perspektiv ja, exakt mm och kollektivtrafiken är något vi alla använder ofta. Ja. Jag åker i bussar allihopa. Ja. Vad diskuterar ni vad ni vill förändra? Ja, det är ju mest priserna då. För det är ju jättekonstigt för att ju mer personer som åker bussar då höjer de priserna. På det. Istället för då kan man ju tänka att de borde sänka det eftersom att då får de ju in mer pengar men då vill de ju tydligen få in ännu mer för att ja, jag vet inte riktigt. Man vill <laughs> Hur ju de få, tänker men ja, man vill ju få människor att åka med kollektivt så då borde man inte egentligen höja priserna, Nej, men då tänker man ja, nu har vi fått in lite människor nu i vi priserna. Ja. <laughs> ja, är det något mer ni vill tillägga utöver detta? Nej. Ja, ja, det var väldigt väldigt bra. Eh <laughs> <laughs> all, allt var väldigt väldigt bra helt enkelt. <laughs> väldigt intressant. Väldigt, ja, väldigt intressant. Eh, vad är det för punkten ni ser fram emot eh, nu framöver under dagen? Eh, Feministpartiet kommer hit och det ska bli väldigt intressant att höra vad de har att säga. Mm. Och en avslutande fråga till er båda då. Vad betyder demokrati för er? Oj. Demokrati. Eller vad är det första ni tänker på när ni hör det? Det är väldigt svårt att definiera det. Alltså Men, typ all att alla har så här samma rätt typ till alla att ha, påverka och så. Alla har en röst. D gillade det jag tänker på. Ja. Ja, vi tackar för att ni ställer upp och har gjort så trevligt idag. Ja, det, det samma. samma. Demokrati och frihet. Ja, nu har vi i alla fall två gäster till ifrån Centerns ungdomsförbund. Välkomna. Tackar. Tackar så mycket. Presenterar jag er själva? Jag heter Viktor Sund och jag heter Anthony Turrell. Och eh, ni är här idag för att för att påverka politiken med dessundarna EU-valet. Ska ni delta i debatten senare? Inte jag personligen. Nej. Inte du heller? Nej, det kommer en till kille därifrån. Eh så att eh, ni är bara åhörare då? Ja, och förmedla utskott eh ja, personligt istället. Eh, vad tycker ni om det här initiativet med demokratidialog 2024? Jo, det blir ett väldigt bra initiativ och det är viktigt att vi liksom lyfta upp de här frågorna. Har ni själva varit involverade i ungdomsråd och så tidigare innan ni gick med i ett ungdomsförbund? Eller har ni gått rakt till ett politiskt ungdomsförbund? Jag har raka vägen till politiken. Politiken. Jag har ju varit i elevråds eh medledamot eh i min gamla skola. Eh och så en elevkår i på gymnasiet nu då där vi kommit naturligt. Eh, tycker du att det är bättre att engagera sig i ett parti eller är det bra att vara politiskt o bunden? Jag tycker det är bättre att vara politiskt bunden för då kan man få en större organisation för det som man vill och göra. Ehm om man drivs av en ideologi som jag också gör. Ehm medans jag tycker alltså typ de här Viktigt det. Ungdomsråden. Ungdomsråden är ett jättebra sätt för att lyfta upp oss politiska partier också. Så det är jätteskönt mixa av det. Mm. Hur visar sig att eller hur kom det fram till att ni borde få just Vallecentran då? Alltså jag gillar ju den här idén med eh att makten så nära människans människan så möjligt och den här den centralt decentraliserade liksom traditionen som existerar inom centren. Eh det till, tillsammans med den politik som liksom eh utgår ifrån frihet och individualism det tycker jag är bra. Och framförallt den här företagsamhheten som finns i santen att alla människor kan om de vill. Man behöver inte göra det om man inte vill, men vill man starta ett företag så ska det vara enkelt och det ska vara liksom lätt och man ska hitta möjligheterna och investerar och det ska vara att jag gillar det annat. Ja. Eh det är ju ett EV-val som stundar här. Är ni engagerade i detta? Jag har inte något eh jätte någon jätteroll i detta. Jag är stöd. Så att eh, ni är inte ute och kampanjerar för partiet. Jo, jag ska med imorgon. Eh har varit kam kampanjat hela veckan nu. Eh och så imorgon kör vi i Olshamn på torget där och sen blir det nästa vecka gå ut på stan och prata med människor och ja, känna läget lite och dela ut material och sånt där. Skulle ni råda andra att också engagera sig i ett ungdomsparti då? Eller ett parti som ett ungdomsförbund? Ung ja. Absolut. Eh, man lär sig så jäkla mycket på vägen medans alltså med demokratiarbete hur man påverkas och hur man kan påverka. Eh, och man lär sig systemet, samhället, hur det funkar. Man får nya infallsvinklar. Man får mycket åsikter så man kan utveckla sig själv som person också. Men om man vill engagera sig politiskt och inte vet var man står, vad tycker du man ska göra då? Man ska framförallt gå in på alla förbundens hemsidor eh och läsa lite smått och jag tror direkt om man klickar in på en hemsida att antingen så gillar man det budskap budskapet som står på första sidan eller så gillar man det inte eller hur man går vidare därifrån. Så att man ska gå på magkänsla och inte analysera sönder helt enkelt. Ja, det tycker jag i alla fall. Som en utgångspunkt så är det nog ganska bra. Eh vi ställer den här frågan till alla våra gäster och, och, och vad betyder demokrati för er? Eh rättvisa, jämlikhet och <här> <här> <här> det bästa. Det är bästa eh Demokrati är när man kan som jag kan sitta här och säga precis vad jag vill och och jag ska egentligen inte få skit för det. Eh, det är demokrati för mig. Tack så mycket för att ni ställde upp och ha en fortsatt trevlig dag. Tack. Tackar. Nu har vi med oss Pontus Johansson här ifrån diverse miljöorganisationer. Eh, välkommen. Tackar. Eh, berätta vilka föreningar du företräder. Eh, jag företräder Naturskyddsföreningen i Borås eh och fältbilagorna och ja jag har med mig lite saker och att prata om så mycket som möjligt om botaniska föreningar för det är det jag håller på med mest. Och vad är det här med demokrati och göra egentligen? Det här har med demokrati att göra att personer måste engagera sig i naturen och miljön eh och det är jätteviktigt att särskilt ungdomar kommer förstå det och att man skapar en opinion och skyddar miljön tillsammans. Så därför är det viktigt. Och eh ja, vad tycker du om det här eventet? Ja, det är ett väldigt bra event. Eh att få upp för det kommer ju olika föreningar härifrån. Eh folk kanske kommer hit på grund av Casimir politik och liknande. Eh men så får de med ögonen på andra saker som också har med eh medelorganisationer att göra överlag. Eh, vad tycker du är det största miljöproblemet just nu? Eh största miljöproblemet skulle jag säga är eh genväxtning och alltså ren naturförstöring. Eh även om det eh klimat eh klimatet och eh, växtutvecklingen är väldigt den är ju ett problem som vi har mm. men just förstörelse av nat naturliga biotoper är också väldigt väldigt viktigt att kolla på idag. Har du något eh, förslag på hur man kan lösa det här eller hur man kan lösa vilket problem? Eh vilket naturförstöring. Ja, naturförstöring. Ja, naturförstöring är just Eh det är ganska mycket just kring kosten kan man göra ganska mycket. Man kan om man tar ner kött och liknande så kan man både minska på klimateffekter, alltså växthusväkten och man kan få effekter just kring vart en mat kommer ifrån, eh hur om det är ekologiskt eller liknande och det ger ganska stora effekter. Vad tycker du om det här systemet som Borås har med återvinningen och att vi driver våra bussar på biogas från staden? Eh det är ett väldigt bra projekt skulle jag helst se. Hoppas du att andra städer ska fortsätta och ta efter det här. Eh ja, det måste vi säga att det är väl alltid bra att försöka återvinna så mycket som möjligt och inte för lite säger på eh resurser som inte helt enkelt återvinningsbara. Anser du att Borås är ledande i Sverige inom miljöarbete? Det kan jag inte säga någonting om faktiskt för miljöarbete är så många olika saker men fram främstå hantering av sopor och avfall. De har ju varit ledande. Eh i, men om det är det nu det vet jag inte. Det är ingenting som jag inte satt i. Jag har inte satt just i mer grön biologi, just artkunskap och och sådant. Mm. Eh tack för att du ställer upp och hoppas du har en trevlig dag. Tack detsamma. Tack tack. Demokratie 12 24. Det var allt för det fullspäckade avsnitt 3 utav den här podden för Demokratir 12 till 24. Den här podden spelas in i samarbete med Beaststreet www.beaststreet.se är vår hemsida adress skicka gärna in där.